Laat ons na die sykbed van 'n geleerde gaan, vir wie sy behoud van die aardse lewe soos mens sê, geen krijt meer opgewasse is nie. En laat ons ook by die twee tweede beroemde man kyk hoe dit met hom in sy laaste ere aan die kant gesteld is en hoe hy aan die ander kant ontwaak en wat terricht is sy richting sy liefdom laat inslaan. Die man wat ons nou gaan sien was op hierdie wereld een filosoof en terselfde tyd een astronoom in optima forma. Hierdie man het in sy groot eiver om die sterre te bekyk en te bereken een leeftijd van ruim 70 jaar bereik. Maar by n langdienige sterrekkykerij op, op een erg koude winteraand het hy sodanig afgekoeld dat mens om byna jyltemaal verstuifd by sy teleskoop aangetref het. Vandaar is hy toe onmiddellik dier sy vriende na sy verwarmde woning gebring en oonbliklik van die beste moontlike hulp voorsien, waardoor hy na enkele ure wee in soverre versterk is, dat hy sy sogenaamde laaste wilsbeskikking aan sy vriende merkbaar kon maak. Dit laai soe, in die naam van die onheergrondelike godheid, omdat mens nie kan weet hoe lang die onpeilbare noodlot en mens die elendige lewe nog sal laat behou, en mens ook nie weet wat mens in die plek daarvoor sal kry nie, is het my wil dat jylle, my beste vriende, eers my lijk as ek sou moet sterwe dier balseming ten ontbinding bewaar, en dit in een goed afgeslote koperkis in een grafkelder le, waar daar alreeds verskillende van my mees geachte collega's ris, en in een sekere sin op my wag. Blaas echter my inwendige organe, wat my eerste oorgaan, wat die eerste tot ontbinding oorgaan, op spiritus in ‘n speciale organe een, en plaas dit in my museum op 'n plek, wat vir elke en dadelik in die oog springt, so dat ek tenminste in die herinnering van die mense sal voortleef, as daar nie aan 'n ander voortlewe na die dood van die lichaam te denke is nie. Wat my vermoe betre, weet jylle goed, my vriende, dat die geleerde op hierdie wereld selde meer besit, as wat hy vir sy dagelikse geestelike en fysieke uitgaves nodig het. En so is dit dan nou ook by my, soos, al, soos dit altyd was. Ek het nooit enige geldelike vermoe gehad nie, en kan dus ook niks nalat nie. Maar maak spoedig my um, na my gaan my nagelate effecte te gelde, en delg daarmee alles wat ek julle direct aan die begin oorgedraaid. Stel my drie kinders wat nog leven, wat allemaal goed versorg is, op hoogte wanneer ek nie meer daar is nie. My oudste sien, my oogappel wat my vak gekies het, moet al my boeke en geskrifte erf en so spoedig moendlik my manuscripte wat nog nie gepubliseer is nie, in druk laat verskyd. Dit is my wil vir hy die mooie sterre wereld, wat ek voortaan nooit meer sal sien en bereken nie. Ach, hoe is die mens toch nie ellendige wees nie, vol verhewe idees, vol boe aardse verwachtinge, solang hy nog gesond op aarde rondwandel maar op die rand van die graf verdwijn hulle amal soos ligkastele van 'n kind en in al plek treed die tredige werkelijkheid in, die dood as laatste moment van ons bestaan, met daar die vernietiging wat geen grense ken nie. Oe vriende, dit is waar, vers, dit is een swaar verskrikkelike gedachte om van die kant tot die nie wees te gaan, vir wie soos ek nou op die rand van die graf staan. My innerlijke roep my toe, jy sterf, jy sterf nou. Nog slechts enkele minuute dan het die swart nacht van die ewige vernietiging oor jou jylle weesig gedaal. Oe vriende, hierdie roep is verskrikkelijk vir wie op die rand van die graf staan en met die een oog nog na die vertroude mooi sterre kyk en met die ander die ewige dode nacht sien waar geen, ver... waar geen idee uit die vergane stof opreis, geen bewisheid, geen herinnering nie. Waarheen, waarheen sal die stof in die duisend jaar verwaai wees? Welke orkaan sal het uit die graaf wegblaas? En wat er gees, seeghof, sal dit dan weer verswelg? Of wat, welke ander graaf? Oe vriende, gee my iets te drinken, want ek het verskrikkelijk doors. Spreek woorde van troos om my groot angst te temper. Gee my die beste wijn en baie, so dat ek my nog eenmaal kan verkoek en bedrink en so die vers, verskrikkelijke dood makliker afwaag oe vreeslike dood, grootste skande vir die eeuwe menselike gees, wat sulke prachtige dinge geskape en ontdekkings gedoen het, wat om tot groot eer strek. Hierdie gees moet nou sterwe, en die grootste skande is sy loon, die dood, die eeuwege vernietiging. Oe noodlot, oe Godheid, as jy eeuwege sterre kon geskip het, waarom dan nie een onsterflike mens nie? O, wat een dwaasheid moet daar in een godheid wees, wat behaal daarin skep, om die mees verhewe te skep, om hom daarna verewig te vernietig. Of uit mense skandelike worms, of in visie te vorm. Moet ek dan sterwe? Waarom moet ek sterwe? Wat het ek gedoen? Wat het miljoene mense gedoen, dat hulle moet sterwe? werkelijk in een malhuis so mense beter skeppingsnorm kon opgestel het as hierdie sterflike, wat ingestel is dier een godheid, wat veronderstel is om uiters wys te wees. Op die oomlik maan die aanweesige aanwezige vriende en aardse ons astronoom tot ris, wat hy, as hy weer wil genees, dringend nodig het. Want het gaan immers nog glad nie va vastgewe, want dit staan immers nog glad nie vast dat hy nou, as gevolg van hierdie weliswaar, voor sy afkoeling moet sterwe nie, maar wel soos sylke heftige gem gemoedsandoenings, om werkelijk sy dierbare lewe kan koos. Hierdie vermaning het by ons astronoom echter baie minifiek, want hy vaar daarna maar nest, net dyste heftiger uit, en sy met opgewonde toon, weg, weg met jylle hoop, weg met die ellendige, vervloekte lewe, As die mens nie ewig kan lewe nie, is die lewe die grootste en mees skandalige bedreerai en is slechts die dood en nie die waarheid nie. Een wijse moet skaam vir so afskiewelike lewe wat slechts van vandag tot morgen dier. Ek wil dus ook nie meer lewe nie. Ek het nou duisend keer meer een hekel aan die misrabele lewe as aan die ellendigse dood. Gee my dis gif, gee my sterk gif, so dat... So dat ek so vinnig as moontlik van die afskuwelige afskuwelike lewe ontslaan kan wees. Vervloek is so lewe, so muggie lewe en eeuwige skande aan die oerkracht of godheid of wat vir 'n misrable gees dit miskien ook is, wat die verhewe mens geen lewe kon of wou gee wat ook met die dier van die van die sterre gemeet kon word, kon word. Weg daarom met die lewe. Weg met die bedreury van 'n godheid. As hy die mens geen beter lewe kan gee nie, dan word hy daarvoor bedank en mag hy dit self hou. Dit gaan jylle goed, my beste vriende, ek sterf. Ek wil sterwe, ja, ek moet sterf. Want nou, sou ek as verjewe mensegees, nooit meer die skande van so'n voplewe kan verdra nie. Nou maan die artse ons astronoom weer tot kalmte, maar hy raak stil en gee geen antwoord meer nie. Die artsen gee hom miskes, maar die gooi hy van hom maar weg. Hulle vraag hom om toch die medesine te neem, maar hy sê niks meer nie en begin te roggel. Hulle begin om te vrywe en om uit hierdie lethargie, om om uit hierdie lethargie of slaap sig te red, maar dit is te vergeefs. Na enkele ure hou die roggel weliswaar op, maar in plaas daarvan tree een heftige delirium of waansin op. So lyk dit vir die wereld waarin die astronoom met een hoes keel stem die volgende sê, Waar is jylle toch jylle mooi sterwe, waarvan ek soveel hou? Skaam jylle jylle dalk vir my, dat jylle jylle lieflike aangezicht vir my verberg? O, skam jylle nie vir my nie. Op jylle wag immers die selfde lot wat my nou getref het, ook jylle sal sterwe soos ek nou gesterwe het. Maar Koester koester daarom geen wrok teenoor die swak skepper soos ek gedoen het nie want kyk hy was beslis van goeie wil maar het te weinig wysheid en kracht, en daarom is al sy werke so broos en vergankelijk. hy sou weles waar beter daarin gedoen het as hy nooit iets geskaap het nie waar geskaap het waarvoor hy om teenoor ons sy wyse skepsele maar net moet skaam Want in ’n volmaakte werk sien jy nie die hand van 'n volmaakte meester nie. Laat ons dus geen wrok meer koester tegen die, die arme drommel van een skepper nie, wat op die lange dier nog moeite daarmee sal hee, om met die totale vergankelijkheid van al sy werke nog homself ook in stand te hou. Oe arme skepper, nou sien ek eers in dat jy wel een baie goeie wees is, en selfs die grootste vreegte zou gehad het as jou skepping beter geslaag het maar ultrapose nemo tenetur, is skelm wat iets beter wil doen as wat hy kan, maar jy het nie boek aan jou krachte beter gedoen nie, dis is jy ook geen skelm nie. Oe arme goeie mens, Yahshua, wat aan die wereld wel die mees weise moraal gegeet, begeleid dier verskillende sky Jy het jou ook te veel op jou vermeende Godvader verlaat, wat jou vanwees sy in die renteswakheid juist toe in die steek gelaat het, toe dit die meest nodigste was om jou so krachtig moendlik te ondersteun, met die almag waarmee jy jou vijande soos kaf kon verstrooi het.